Наставлені вуха здригнулися і заніміли. Вони не ворушилися, і горщик був рогатий. «Не бійся!» – сказала дівчинка. Вуха не опускалися, виставлялися трішки вище, зводилися, як у великого равлика. «Тіано!» – покликала ще раз так ласкаво, що звіряткові перехотілося ховатися за горщиком. Сірий клубочок заворушився – С виткнулася гостренька мордочка Блиснуло двоє рудих очей Два блемливих вогники Блиснули і погасли Не відчуваючи повної довіри «Діана!» Блемливі вогники з'явилися знову Теплі і ясні з темного кутка Вони світилися знизу Тягнучись до синіх очей дівчинки І ні разу не мигнули У них сяяла чистота і щирість і відверта беззахисність Ці очі признавали Марту І своє ім'я Діана Цуценя перестало бути цуциком Безіменним собачам З цієї хвилини це була Діана Дівчинка не озивалася до неї Діана не стала на ніжки А повільно, легко пересуваючи животом Тягнучи за собою хвостика Повзла до Мартиних рук Марта ворушила пальцями, кликала Діану кожною своєю пучкою Та підповзла до рук, раптом боя сколизнула їх І, мружачись, стала полизувати дівчачі пальці своїм ніжним язичком Наче баж посмоктуючи їх Вони чомусь їй смакували, а може вона була голодна Дівчинка зніяковіла, вона засоромилася, що їй полизують порожні руки не роздумуючи, миттю підняла одну руку. Марті не терпілося хоч чимось віддячити Діані за її ласку. Хіба погладити? Але коли дівчинка підняла свою руку, Діана сховала язичок і пильно глянула на неї. Вона аж тепер збагнула, що дівчачі руки були порожні, що дівчачі пальці зовсім не смачні. В родих оченятах Проступив докір Вони ніби сказали Хм, он яка ти дівчинко Марта хотіла погладити звірятку Але Діана ще не розуміла Людської ласки Не знала, що це таке Навесла рука, з якої їй не дали їсти мовби чимось загрожувала їй Та рука не встигла Опуститися, щоб погладити Спинку, єдиний порух І Діани як не було Заткуючи вона миттю шуснула назад у куток, ховаючись за горщик. Сірий клубочок здригався, і шерсть на ньому їжачилася вихорцям недовіря. Дівчинка простягла руку, пальці торкнулися до нагорбленої спинки, відчувши м'яку, вовнистість і боязке невтримне тремтіння. Діана ще дужче забивалася у куток. Мартині пальці теж затремтіли. Вони запам'ятали дивний трепет, коли звірядко лизнуло їх своїм ніжним язичком. Той трепет передався її серцю, щоб сповнювати його дивним дивом. Але, торкнувшись до діани, дитячі пальці запам'ятали не лише м'яку вовнистість пухких шерстинок, а й боязке, невтримне тремтіння. Сірий клубочок здригався, боронячи свою недоторканність. Діана й не писнула. Як у цей час їй бракувало мами, яка б гавкнула своїм гучним голосом, гавкнула з риком, відігнавши дівчинку. Марта сиділа навпочівки, рука простягнута. Ось-ось вхопить суценя за карк, витягне на світ, чого йому скніти за горщиком. Бажання вхопити й потягти було таке нестримне, що дівчинці відняло мову. Адже вона й не думала чинити щось погане Тільки взяти на руки, тільки тулити до грудей, тільки пестити Дурненька, мовляла Діана, і рука опустилася Що їй ухопити за ті строчма вуха, як хапала наприклад кроликів Але дівчинка не встигла опустити руки Звірятко винулася за горщиком, завернула свою мордочку і показала біленькі ікла а то що ти тут робиш? Налякала Марту бабуся Дівчинка не знала, що їй відповісти Воно мале, а ти дівка Тебе пориває його мучити? Ходімо, винесеш йому ліпше молока Свого нема, але для цуценяти ми вже постараємось Де ти молоко? Різко спитала дівчинка Сердилася на бабусу, яка так невчасно відігнала її від Діани. Вона витягла б сіреньку з-за горщика Хіба не краще годувати її на веранді, ніж нести молоко сюди, у той підсліпувати мерчину.